Какви са рисковете украинските беженци и бежанки да станат обект или субект на трафик на хора? В рамките на проекта Украинската беженска криза предотвратяване на трафика на хора сред жените беженки. Фундация Дигнита подготви анализ, чието резултати ще представим сега. Добър ден, казвам на Камелия Димитрова. Здравейте. Да припомня, Камерия Димитрова беше секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора в периода 2015-2020, също така, едно от ключовите лица, които инициираха промените в Закона за борба с трафика на хора. За да бъде той синхронен на Конвенцията на съвета на Европа за борба с трафика на хора в областта на защита на правата на жертвите, да ви попитам, госпожо Димитрова, какви са резултатите от проучването, което направихте сега. Практика в разгара на войната на Русия срещу Украина. А, да, благодаря за представенето. Това проучване, е, така да се каже, една първа копка по отношение на темата на уязвимостта на украинските беженци към трафика на хора. То бе продиктувано от това, че още в началото на войната всички международни организации, както и също и съвета на Европа, Европейския, комисия, Организацията за сътрудничество и сигурност, всички казаха това, съм, това е новата риска Група, внимание, риск от трафик. Ние се опитахме така, да видим какви са реалностите, да подходим емпирично към темата. И се оказа действително, че рискът е голям. В рамките на първоначалната фаза журналистически разследвания, наши колеги от Румъния също така споделят, че още при пристигането на украинските беженци по границата са офертирани услуги, транспортни услуги, като в някои от случаите, нали, съответно са регистрирани след това искове за предоставане на сексуални услуги или пък на други форми на услуги. Тоест една от нашите хипотези първо беше, че в рамките на транспорта съществува риск и такива случаи имаше. А, втората ни хипотеза е, че в рамките на предоставането на настаняване, въпреки че всички всъщност и в България, и в Европа показахме изключително много солидарност към украинските беженци, съществува такъв риск. Тук ние не се натъкнахме на конкретни случаи, но в крайна сметка се натъкнахме на проактивни практики, като тези в Белгия, да се, да се регистрират всички лица, които предоставят настаняване на украинските беженци и те да са обект на предварителен скрининг. Третият елемент и така най-рисков за България се оказа елемента за предоставяне на работа където всъщност така предположихме, че лица, които са недобронамерени, потенциално експлуататори и трафиканци могат да се възползват от това, че украинските бежанки, казвам бежанки, защото 90% от тях са жени, от безисходицата на, на жените, на които са пристигнали с тяхните лица и да ги експлуатират трудово, ако не е и сексуално. Натъкнахме се на такива практики, които не можем да квалифицираме още като трафик. Това е ролята на разсеващите, разбира се, по нашото Черноморие, където съответно беженците за замяна на настаняване и оставане в хотелите, които първоначално бяха предоставени за тях, карат да работят на черно, т.е. на, Тоест, на стиво. не се предоставя никакво възнаграждение и нали, реално влизат в сивия uh, сектор. Интересен елемент също беше ролята на социалните медии. Тук отново цитирахме случаи на разследвания на Европол, на други разследващи органи, които всъщност виждат, документират как чрез социалните медии украинската е организирана престъпност организира канали за трафик на украински жени с, за, нали, с обещания за фотосесии за участие в ескорт или пък за успешни впракти в държавите от а, Европейския съюз. Тоест, доказахме, че рисковете съществуват определено и е необходимо да сме бдителни и да подобрим механизмите за идентификация. А точно това е въпросът ми. Всъщност, бдителни ли са българските институции и знаят ли как да подходят, съобразяват ли се с тези препоръки, които изваждате в доклада? А, Препоръките излизат тази седмица. Ще видим дали ще има съобразяване. Те са, според мен, доста конкретни. Определено имаме нужда да подобрим механизмите за идентификацията, и като всъщност в България все още няма формално идентифицирани жертви. Но както доброволците, с които ние. Така, Разговаряхме както и международните и националните експерти цикират високия риск, вече са получени и сигнали а, в рамките на тези телефонни линии. А, ще видим как ще бъдат отразени препоръките. В момента, според мен, темата определено изпадна от дневният ред т.е. рисковете от трафик сред украинските беженци. Имахме в рамките на предходно правителство сформирана подгрупа трафик на хора в контекста на украинската криза. Тази подгрупа в момента не работи. В рамките на тази подгрупа обсъждахме на 3-4 седмици каква е ситуацията, има ли нови синали, има ли нови случаи и така имахме добро взаимодействие между НПО и т.е. гражданските организации и институциите. Струва ми се, че действително е нужно да има такива съвместни работни групи и е нужно всъщност ние да намираме платформа и за по-добра, по-ефективни мерки за превенция. Много организации в момента работим. А в тази област, но е чудесно, ако имаме отново възможност за да по-добра координация и по-добро взаимодействие с институциите. А да, каже, казвате, че да не... тази група, тази работна група всъщност в момента не функционира. Ние обаче виждаме, че темата за украинските беженци попада в фокуса на медиите всеки път, когато една или друга фаза от програмата за настаняване изтича и когато да. украинските беженци се местят от хотели към държавни бази, тогава медиите обръщат поглед на там. Пък, когато се местят от хотели към фургоните в Елхово, всъщност многократно възпроизвеждащия се край на държавното финансиране на програмите за украински увеличава увеличавали риска от въвличането на украинските беженци и бежанки в трафик и сега да допълня, както като обект на трафика, като трафикирани хора за експлоатация сексуална или трудова, но и като субект на трафик, защото в един от последните случаи в югоисточна България видяхме, че бяха задържани украинци, включително жена, които са съдействали за трафик на други недокументирани мигранти от границата. Разбира се, че тези премествания и тази на яснота увеличават риска от трафик. Първо защото ам, повиша, понижават възможността за интеграция. Тоест ам, преместването от едно на населено място, на друго, на яснотата, каква е следващата стъпка, ам, повиш... понижават възможността на украинците реално да потърсят ам, регламентирани форми на заедност да се установят, да обеспечат сигурността за тях и техните семейства. Колкото по-висока става тяхната безисходица, колкото повече вече се ступява и финансовия ресурс, защото все пак кризата продължава доста дълго време и ще се продължи. Толкова по-отчаиващи могат да станат техните опити за набиране на средства за препитание. И, естествено, трафикантите са наясно с това, да, съвсем конкретно и чудесно отбелязвате, че всъщност те могат и да, да, да станат и субект, т.е. организираната престъпност в Украина не си, тя е доста широко разпространена. Всъщност, по първоначалните анализи, които ние тя е разпространена в много държави и в много съседни на Украина и близки държави. Така че, действително, съществува и такъв риск тази организирана престъпност да се възползва от така добрата почва у нас и да започне още по-активен трафик вече към другите европейски държави, както и вътрешен такъв. Тук действително разследващите трябва да са изключително бдителни. А всъщност има ли разследвания в момента? Вие споменахте а, журналистически разследвания и то а, на международни екипи. Мисля, че имаше сериозни а, теми в Гардиан. Също така фундация Томсън Ройтерс работиха по тази тема. А, за... Откъдето от излизат и тези данни за а, това, което се събира в рамките на ОССЕ, на Европол, за съвместна акция на 14 държави от Европейския съюз, която всъщност разкрива, кажете ни какво, малко повече около а, феномена социални мрежи и появата на а, украинки в а, специфични фотосесии. Да, разследвания определено има Европейската комисия ги цитира. За жалост, поради така ем, липса на платформа в момента за взаимодействие в институциите, не мога да кажа дали в България има такива разследвания. Последно нямаше разследвания, нямаше и е, съответно досъдебни производства, които включваха украински жертви на трафик. Не знам в последните 6 месеца дали има нещо, което се случва проактивно. Надявам се, че така действително се наблюдава от тази ситуация. По отношение на европейските м, операцията на Европол, която вие споменахте, тя беше съвместна акция на 14 държави, членки МС, България не участва там. А, но всъщност се бяха 125 платформи, м, които а, организират фотосесии или пък обяви за Бъдеще скорб е или брак, съответно, а, и са идентифицирани 9 лица за подозрения в трафик на хора. Стартирали са, след това с още 15 нови разследвания. Още вероятно не са приключили, но това доста добре илюстрира, че всъщност има така активизиране на организираната престъпност в тази. Ам в тази сфера. Аз нямам повод да смятам, че България нали, остава извън тази активизация. Просто е въпрос на проактивни вече мерки, за да бъдат установени такива случаи. Конкретно хората, които работят на терен, съобщават за много подозрителни случаи. Между другото в момента ние правим един скрининг на обяви за работа, които са насочени конкретно към украинските беженци. Там също излизат подозрителни обяви, както по линия на вероятно трудова експлуатация, така и по линия на обяви, които съобщават за участие в стрипти парове, рискова дейност и имат а, такива толкова специфични изисквания към украинците, че ни нали, дават, навяват съмнение за сексуална експлуатация. Същност, това, което е сигурно, е, че колкото по-голяма е несигурността на украинските беженци относно това какво ще се случва с тях, къде ще живеят, кой ще плаща, толкова по-уязвими стават те а, за трафик и за експлоатация. За това да ви попитам накрая временната закрила. Това е статутът, който получават те у нас. Им дава право да останат до 23 февруари 2023 година т.е. година след началото на войната. Обаче, ако тя не е свършила до тогава, а, какво ще се случи с тези хора? И не е ли време точно сега, по-малко от три месеца до а, настъпването на тази дата, някой да се задейства и да се замисли по този въпрос? Абсолютно съм съгласна. Първо с заключението, че тази неяснота увеличава уязвимостта. Тя препятства всякакви а, опити за реална дори време на интеграция. След 23 февруари поне ние нямаме никаква яснота като гражданска организация, какво ще се случи с ам, тази мярка. Има вероятност тя да бъде ам, удължена. Това, което мога да кажа с сигурност, че най-вероятно решението ще е на него Европейски съюз и България съответно ще трябва да го а, последва. Но в рамките на тези няколко месеца със сигурност би било така успокоително за украинските държавци, с които ние работим изключително усилено и по линия на предоставяне на възможност за трудова срещност, да имат някакви така предварителни планове, какво, какво ще се случва в тях. С тях къде ще живеят най-малкото. Това са, както казах, майки с деца. Някои път те са длъжни да обезпечават предпитание и на възрастните хора, които са тук с тях. Така че планирана и, и, и комуникация на планираното. Добре, а добре, аз ви благодаря за това участие Камелия Димитрова Фундация Дигнита, която направи анализ на риска от трафик на хора сред украинските беженци у нас с изключително полезни препоръки към държавните институции също така.